Jitadi zinochukulia na serikali kuimarisha uzalishaji wa mazao makuu ya biashara nchini. Mheshimiwa Spika, naomba uniuruhusu nitumie nafasi hii kueleza kwa kifupi jitadi za serikali ya Home ya tano na maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri na Muungano wa Tanzania Dr. John Paul Magufuli katika kuimarisha usimamizi, uzalishaji na uuzaji wa mazao makuu matano ya awali ya biashara hapa nchini. Maelekezo na jitihada hizi zina lengo la kuwawezesha wakulima wetu wengi wa vijijini ambao ni takriban 75% wa Tanzania wote kulima kilimo cha kisasa chenye tija na cha kibiashara ili kuwawezesha kuondokana umaskini vile vile kuwawezesha wakulima kupata mbinu za kisasa za kuyafikia masoko ya wakika ya mazao hayo ili kupata bei mzuri, na itakayoongezea kipato chao Weshima spika ili kutekeleza azima hiyo Serikali imeamua kuanza na kuweka mkazo kwa kuendeleza kwa kasi mazao makubwa tano ya biashara yakiwemo pamba, tumbaku, korosho, chai na kahawa. Mazao haya ni ya muhimu sana katika kuwezesha mkakati wa serikali yao ya tano kwa kufikia uchumi wa viwanda. Mazao haya ndio mhimili wa kutoa mali ghafi za kuendesha viwanda husika ya na yana mnyororo mpana wa uzalishaji ambao una fursa ya kutoa ajira nyingi. Kila taasisi iliyopewa dhamana kusimamia mazao hayo inatekeleza majukumu yake ipasavyo sambamba na kuhakikisha kwamba watendaji wake wa serikali wanatekeleza majukumu yao kwa uadilifu na ufanisi mkubwa.